colo pe câmpurile nesfârșite ale plantatorilor de bumbac, trudeau mii de sclavi negri. În loc să cântați, atâta mai bine, aţi la mai mult. Nu vă supărați, master, Noi lucrăm mai bine cântând, Așa e obiceiul la noi negri. Asta că vă cunosc obiceiurile, ţine, dragă, Ei, ce zici? Nu lucrezi mai bine acum? Cântec îţi trebuie, nu cel mai bun cântec pentru voi, Bun.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 Pe unul îl pândesc eu de mult. Da? E Jim, uh -huh. negru domnișoare Watson, s-a făcut mare și uh, voi. Da, da, îl știu, îl știu. <laughs> Strașnic animal. Dar o să vrea bătrâna să-l dea? l crescut de mic, s-o fi obișnuit cu el. Lăsați pe mine, Mr. Brown. un duplec eu. Babi, îi cam place culoarea banului. <laughs> Am să-i ofer un prez bun. Rine, bine, da, Eh, da, da, da. E, ce zici, dovișoară Watson? Facem târgu? Zau, nu știu, Mr. James...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 Poate că vă hotărâți. La revedere, domnișoare Watson! La revedere, mister James! O clipă, să-mi apompăm! Da, ah, mulțumesc! Haideți, dragă! Haideți, dragă! Haideți, dragă! Haideți, dragă! Haideți! Haideți! pe Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! te! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Bravo băiatul tate, pun joc Vei să pui mâna pe toată prada N-ai Grozav <fie> ah, băiatul ăsta Ce zice domnișoara Watson? Cum înseamănă Și dacă știi ști cât mă iubește oh, Ce bine de dumneata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 Și acum, și acum, vă spun la revedere și nu uitați. Nu, nu, nu, nu uite. Da să mai vedem! Da, La revedere, miștă. La revedere, la revedere. Aoleu, domnișoara Watson. Ha, ce faci a -a. acolo? ți a spus să nu ieși din camera ta a -a. până nu-ți termini Le am făcut, domnișoara Watson, dar Dar ce? Minți?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 Du-te imediat să-ți faci lecțile până nu mă supăr! Domnișoara Watson, te am promis lui Tom să trec pe la el. Jim a spus că ne cântați. azi. Așa? Va să zic că vă cântă? Și eu, care așteptam ca negru să-mi aducă apă de la fântână. Dar, domnișoara Watson... Să nu mai aud niciun cuvânt! Du-te în camera ta! 8000 oh, de taci! Aici mai rău Ah! Mi-a stricat copilul negru al a la furisit. Lasă-i a râti lui! <fie>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 Jim mai cântă și mâine E, da. acum Jim trebuie să plece Domnișoara Watson așteaptă apă Lasă-l Jim, mai stai niște. Nu se poate Master -tum. Jim nu vrea să o supere pe domnișoara Watson oh, Ce rău, îmi pare că nu sunt mai mare Te-aș cumpăra imediat Bineînțeles că nu te-aș obliga să stai cu mine Numai dacă vrei Ar fi un negru liber Dar să vezi Jim ce bine ți-ar merge la mine Master Tam are inimă bună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 Acum Jim negru, domnișoare Watson, trebuie să plece la fântână Vine, Jim, dar mâine mai vii aici, nu? Da, sigur, aici magazin e foarte bine, nimeni nu ne vede Numai să nu ne audă cineva ce zgomot afară Tom! Unde ești? Aola, vine-mă tu și amoli știam eu că vă dimui până la urmă Frumos vă stă la amândoi Jim, iar l în loc să-ți vezi de treabă. Am să-i spun eu, Watson. Ești un leneș. Nu-i, Jim, devine mătușe Molly. Eu l-am rugat să cânte. Tu i da din gură. Mai bine te-ai de lecție. Uh, Mrs. nu-l certați pe Master el nu-i devine. Jim a cântat singur, fără să fie rugat. O braznicule, să iei imediat la să duce apă de la fântână, domnul Watson. Da. Trebuie să fie supărată foc pe tine de când te -așteapt. Da, da, Mrs. Sir. Jim se duce imediat. Ah.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 Ia uită-te la gura ta! Da, ce toate strâmbe așa ca un caraghos? Păi încerc să-mi văg gura! Hneastă împăratule! Ai noroc că mi-a uitat nuiaua! Mi se rupe inima când trebuie să te bat, dar n-am încotro! Și mie mi se rup, dragi când mă bat, mă Ne molit! NERUSINATULE! Of, doamne, doamne, de ce nu se mentu cu Bill, băiatul domnului administrator James? Tatălui e mândru de el, ce cu minte și ascultătorie! Bill e un laș și un pârător. Nu-i adevărat, dar tu toată ziua te ei la harță cu el. Ah, poți să-mi spui, de ce te-ai bătut alaltă ieri cu el și i-ai rupt hainele cele noi? Fiindcă și-a bătut joc de mine. Spune că sunt mic și zărac. Ce dacă e cu un cap mai înalt și are mai mulți bani?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 Nu cumva! Ai dat tu drumul albinei din cutia ta cu insecte! Nu, mătușe Moli, îți jur că n-am vrut să dau drumul albinei. Am ridicat doar cu cutiei inițial și... Și Albina a zburat și s-a așezat pe botul câinelui <laughs> care a început să latre și a... Și a trezit toată lumea care a dormit în timpul slujbei. E, ești neobrăzat, Tom! Cum poți să vorbești așa? Cine doarme în timpul slujbei? Aproape toată lumea. E... Ei, mătușe Moli, Parcă dumneata nu ați pești de multe ori. Uh -huh. mm, ce crezi că nu te-am văzut? Îngrozitor, popii! Am să te pedepsesc uh -huh. pentru asta. Iar mi se rupe inima, dar trebuie să te bat. N-am încotro. Vai, mătușe, Molly. Nu crezi că ți face rău să ți se rupă inima de atâtea ori uh -huh. pe zi? Oh, asta e culmea. Cool, Lasă că te pedepsesc eu altfel. Aha! Am găsit. În loc să te las să te a să tragi la țintă, hai să vopsești gardul din fața casei. Nu, mă duce Molly, te rog, pedepsește-mă mâine. Lasă-mă să mă duc a să trag la țintă. Îți promit că vopsesc mâine gardul. Hai să vopsești gardul chiar astăzi. Numai așa ai să te înveți minte. Ia-ți bidineaua și găleata și să nu mai aud o vorbă. Peste o oră vin să văd ce ai făcut. Mă Să-mi gardul în loc să merg să trag la țintă. Um. <laughs> nu. Mai vine și încrezut de Bill James și-o să mă vad. Și-o să râdă de mine. <handlever> de stres ca să-l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 Drept cine mai ei! Așa, la, acum, la cu două, să te să vopsești gardul? gardu? Mai e nebunic. Tom, nu mai puțin, te rog! Nu! No. Uite! Îți dau jumătate din mărul meu! Nu, no, nu, nu, pot! De altfel, mi-e și frică să nu ne prindă mătușa Molui! Dacă nu mai fi fost gardu din spate, aș mai fi zis! Dar ăsta din față, nu! No. Tom, îți dau tot mărul, dar nu o să mă nu mai Tom? No. Toma, Da! Ia să-l luați! Uite! Da! E destul de mare. Bun. Nu știu ce să fac. Hai, Tom! E bine, hai că te las puțin. <gânt> Până când mă măru. Dar să știi că ți fac o mare favoare. Cine biznea? Da. Nu, nu, nu, măru. Așa. Hm. Ține. <gântări> nu, mă, nu așa, da. parcă ține o mătură. Acum... Așa cum îți arăt eu. <gântări> hai. Și acum începe. Dă-te jos, că rabar Mai lasă-mă puțin. Uite, îți dau alt A Da, alt Bine, dar încoace. Mi-a venit banda. O să crape de ciudă. Salve șefule, ce faci Nu vedeți?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 N-ați pe toți încăzuții ăștia ei gândesc că le-am făcut o mare favoare să nu le strică nici că muncă hey, da tu, tu ce ai aici în sac? Stai să-ți arăt oh, O pisică? Tu ce faci cu ea? Asta nu e o pisică obișnuită Uite te la ochii ei <laughs> Ce nostri Are un ochi albastru și celălalt negru ce faci cu ea? Cum, nu știi? Îmi vindec negii cu ea. Aș, prosti. Negi se vindecă cu spumă de copac. Ha! Nu dau doi bani pe spuma ta. Tu ai încercat? Nu. Dar tu? Nici eu. Dar cine? Bob. Ți-a spus el? Nu, dar i-a spus-o lui Jeff. Și Jeff i-a spus lui Johnny. Și Johnny i-a spus lui Jack. Și Jack mi-a spus-o mie. Și asta ce dovedește? Ți-a spus și cum a făcut? Da.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 Aștepți miezul nopții până când vine un drac Sau mai mulți draci Da? Da, atunci iei pisica, o zvâli după ei și spui Dracii, ia pisica cu tine Pisică, ia negi cu tine Nu rezistă niciun neg la asta S-ar putea să fie așa Tu ai încercat? Nu. No. Dar mi-a spus Baba Hopkins Crezi într-adevăr că Baba Hopkins e o vrăgitoare? Știu eu Așa mi-a spus administratorul James Baba Hopkins l-a blestemat pe James în ziua în care el a căzut în șanț și și-a rupt piciorul e, e adevărat că era și Beat Mort în ziua aia O așa, mă, cine știe Hec, când te duci să încerci pisica? Chiar în noaptea asta Herc, cum... mă, ești pe mine cu tine? Te-aș lua, dar n-o să-ți fie frică? Mie, să-mi fie frică, glumești! Vino înainte de miezul, nopții sub fereastra mea. Semnalul obișnuit, mi-e un ap sub geam. Bine, am să vin. Da, nu am terminat. Uită-te și tu ce frumos l-am vopsit. Să mai spui că nu ne pricepem. Așa da, da, da. Mergem.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 Nu mai pot eu, nu mai pot Mai hack! Ce ne facem? Nu! Master Hac! Master Hack, Nu vă speriați. Da, e vocea lui Jim! Jim, tu ești! Da, master Tam, eu! Bată-te, mă rog să te bată! hack cine era la strigoul? <laughs> Hahahaha! <laughs> mai, mai am crezut că n-are cap Nici picioare Și că încolo nu se vedea că e întuneric Hai <laughs> de dragi Dar ce cauți să aici în cimitir, Jim da. Master Hack Jim e foarte nenorocit Cum? Lumnișoara Watson vrea să-l vândă administratorului James Lui e frică de Mr. James E un om rău, foarte rău tu... Jim auzi că îi bate pe negri Fără milă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 Cei doi copii și cu Jim au ajuns cu bine pe insula Jackson. Acolo, pe mușchiul moale de pădure, au dormit câteva ore, zdropiți de oboseală și de emoții. Jim a fost cel care s-a trezit primul și. Mastartam. Mastartam, sculați vă Să-mi mătușe molly Încă nițel <laughs> Mai nițel sunt mai dorm Master Tam, Jim e aici Nu mătușa molly Deschideți ochii și o să vedeți <laughs> Ce, ce tu. mătușe să zic că N-am visat că am făgit cu tine Și că suntem pe insulă Da dar Huck unde e? Master Huck doarme lângă Master Tam <laughs> Lasă că-l trezesc eu Hack, hack! hai scoală-te și fă lecțiile Domneșoară Watson, mai lăsați mănițele Cum? Nu vrei să mergi cu mine în rai? Nu, nu vreau, vreau să mai dau Nu se poate Hack. Jim frige o știu că E imediat gata, faceți o baie, repede și pe mă mâncați Jim, frigare, știu că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 Ești o mică, mi-e de tot unde unde uite, uite, uite, uite. Uite. Oh, Păcat S-a cățelat într-un pom, nu mai văd nu e nimic, nu vă recășiți, Am văzut multe feverițe Aici, prindem noi una Vine, Jim, dacă zici tu Copii, par ca-mi În pădurile virgine Da? Ascultă, Tom Ce te e între o pădure și o pădure virgină? Cum, nu știi? O pădure virgină e o pădure unde mâna omului n-a pus niciodată picior. Cum vine asta, stat-o? N-are importanță. Așa scrie în cărți. Da, ești prea mic ca să înțelegi. Și nu mă mai plictisic cu întrebări. Hai mai vine să facem o baie și pe urmă mâncăm. Că-mi o foame de lup. Că <laughs> e o foame! Ar putea mânca un bou întreg. Un bou? Hai, hai, <laughs> hai să vedem. Cine ajunge mai repede în apă? Îmi? Una? Una! Două! două trei! Un <laughs> Mâncare gata! Să să mâncăm, hai Vai să să, dacă -a. să -a mi Vedeți ce știu că a Jim? și m a găsit o undiță mare în barcă. Hai să vă Ce să mai caute Johnny și barca și undița? <laughs> <laughs> E o zavă De drag, E cea mai bună ștucă pe care am mâncat-o vreodată. Acum am mâncat? Hai să fumăm. Jim, dăm pipa să mă înveți să fumez. Da, master ești cam mic pentru asta. Cum, Jim? Tu nu mă consideri bărbat? Ba da, master ba da. Da, Mastartam e un bărbat mai mic. Pipa e prea mare pentru Mastartam. Nu e adevărat. Și eu vreau să învăț să fumez din pipa. Hai să mă și pe mine, nu e așa, Jim? <laughs> Bine, dar Mastarca e un bărbat și mai mic ca Mastartam. Hai, dăm pipa! Bine. Eh. Mare lucru să tragi din pipa.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 Parcă mă simt mai bine acum Master mai vrea Pipa? Nu, nu, nu mulțumesc, Jim! Adică, nu acum, poate puțin mai târziu He? Ascultă, hack. ce-o fi făcând acum mătușa Molly și domnișoara Watson? Știu eu dacă ne-ar fi văzut cu pipa uh -huh. Tom și Huck aveau de ce să fie îngrijorați Dispariția lor provocase o adevărată harababură Și când te gândești că șase ani de zile în șir l-am hrănit, Și preotul care mi-a spus că așa o să ajung sigur în rai vai vai, vai, vai, vai Și acum va trebui să iau alt copil de suflet Spune, -mi, Miss Hopkins, dumneata știi multe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 Am o placă cu cii negru cu hack! și toamă al meu a dispărut și tu-mi că negru l-a răpit și pe el. Am avut și-o presimțire azi noapte. Am fost trezită din somn de afurisitul ăla de cotoi care vine din când în când. Am aruncat cu o după el, dar nu l-am nimerit. De câte ori vine cotoiul ăsta îi se întâmplă o lui ta? Și acum toamă dispărut! Și toamă a dispărut! Poate. Și tot că Jim a fi că tot timpul îi dă dat coale. așa e Și mie mi-a curat copilul! Și mi-a furat și 800 de dolari! Oh, Oamenii un Ajutor! Ajutor! Lău Nu mai parte! parte Dați-mă parte! Mi, am aflat că ți-a negru. Să-mi dai înapoi cei 400 de dolari pe care ți-am dat carvună, că fugit de la dumneata. Nu de la mine! Da, mister James, am să-ți dau. Dar nu i-am la mine, sunt în saltea acasă. Da? O lua, mă fură! Nu, nu sunt în saltea! Oameni buni, n-am furat banii! Banii mei, banii mei! Tommy, Tommy! Cum te-ai putut lăsa tu de negru ăla? Ah, Tommy, Tommy! De ce ai plecat? Ce n-aș să fii iar aici? Toată ziua te-aș lăsa sentul să tragi la țintă! <laughs> Nu și pe toate abonați Te-aș lăsa toată ziua să te joci de-a pirații. Jur! Liniștiți-vă puțin, doamnelor. Poate nu-i prea târziu încă. Poliția a trimis o grămadă de patrule să-l pe negri fugiți de-a lungul râului. Râul după frisule Să-ți călprindii pe negrii! Negru! Pe insulă copiii s-au distrat, s-au bălăcit în apă, s-au jucat de-a și câte și mai câte. Acum, puțin obosiți, l-au rugat pe Jim să le cânte unul din cântecele lor preferate. Dacă e vreun domn în cer N-ar Spatele meu negru Sub povara grea. Dacă e vreun domn în cer Are fața albă Altfel n-ar lăsa deloc Umărul meu negru supune bice de foc De boier. Dumnezeu La fel A fost Pus de el în Dacă e Vreun domn în cer Are fața Albă Altfel Poate n-ar Spatele Meu ne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 Băi asta nu-i dreptate, de Mastărtă. <gri> Stați! Nu mișcați! Stați pe loc, nu vă mișcați niciun! Dar mi Nu vă mișcați! Nu vorbiți! A? E un șar pe marele! Aoleu, voi... așa! Hai de mine! A, așa! A,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 Cum n da, da, da. Da, Să mai, uh... <fie> da, mai... Dar... Dacă întâlnim vreo patrulă, ce ne facem? Sau că am Poate ne-nstrecurăm nevăzuți. Jim, tu în orice caz ar fi bine să stai culcat în barcă. Am să te acopăr cu haina mea. E mai sigur. Poate totuși ne oprește o patrulă. Da, m-a startat. Dar în control, o un tomb. Să încercăm să ajungem până la New Orleans. Am citit că acolo nu mai sunt sclafi. Ie. Ie. Iată Se hude ceva. Ei! <fixi> Stați pe loc. Cine sunteți? Oameni buni! Nu cum v-ați văzut un negru trecând cu o barcă? Nu, mister! N-am văzut niciun negru! A, cât sunteți în barcă? Treie, mister! Dar de ce stă unul culcat? Omul din barca voastră este alb sau negru? E alb, mister! Ar fi bine să-l vedem și noi mai de-aproape. No.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 Băiat, n-ai putut să spui de la început că tatăl tău ai vărsat negru? Ce, vrei să ne mulțim cu toții? Băi, mister, nu vă supărați, credeam că o să ne ajutați să-l ducem la doctor. Îmi pare rău, dar suntem foarte grăbiți, căutăm negru care a fugit. Și nu te mai apropia așa cu barca de noi băieterii, stai mai încolo! Lasă, lasă, poate o să vă ajute altă batură, fluviul e prim. Ei, cu bine băiețașa! Hai, John, hai, îți mai repede!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 Ai! Am ajuns. Nu mai puteam de frică. Master Tam. Gimnare să uite niciodată ce ați făcut pentru el.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 Nu, nu m-am gândit așa. Master Time și Master Hack nici nu știu ce greu ar să fie lui Jim fără ei. Păi nici n-ai să fii fără noi. Rămânem cu tine orice s-ar întâmpla. Da, orice s-ar întâmpla. Bine, rămânem împreună. Da, Jim, așa, Jim. Rămânem împreună. Rămânem împreună. E, da. Acum trebuie să dormiți puțin. Mâine trebuie să fiți odihniți. Mâine ne așteaptă o zi grea.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 I <laughs>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 Încă niciodată Jim Are să încerce să fugă Dar dacă oamenii albi Îl prind și omoară Să știți că Până în ultima clipă Jim s-a gândit la voi